Просять. Він коротко засміявся, знову приклався до плящини і простягнув її мені. Знизавши плечима, цього разу я приклався до пляшки по-справжньому, адже був переконаний, що наступним ковтком макана нас її до дна і можна буде прибрати її десь. В принципі, я мав рацію. Взагалі-то на тебе це не схоже. Зауважив я, дивлячись, як він допиває віски. Останнім часом, Чарлі, мені потрібна підзарядка. І з кожним разом це стає дедалі важче. Це забирає значно більша сила, ніж я припускав. Деякий час ми просто мовчки сиділи, а потім я обережно запитав. Ну то як, Маку? Ти казав... Коли ми хильнемо плящину, ти дещо розповіси. А ти повернешся на останню милю?» – запитав у відповідь він. «Ні, на це навіть не розраховуй», – категорично відмовився я. «Чарлі, я гадаю, рано чи пізно ти таки погодишся. Окрім того, у мене просто немає виходу. Я повинен комусь це розповісти». Знайти людину, якій можна буде передати естафету. Чи то останнє зауваження про естафету мене зачепило, чи я просто хотів віддячити завіски, але я все ж таки запитав у старого. Та у чому ж все-таки справа? Що за секрет? «Знаєш», – сказав він, – у ті часи, коли я подав сюди заяву на роботу, я ставився до цього точнісінько так само, як ти. Раз у кишені немає ні цента, то або йде, працюй, куди беруть, або здихай з голоду. Тож я не перебирав, навіть коли мене призначили на останню милю». «Я поводився із в'язнями доволі пристойно, без зайвих, звісно, сантиментів, але водночас я ставився до них як до людей. І з часом почав їх дуже добре розуміти. Мабуть, занадто. Аби ти знав, моя перша, остання миля пройшла навіть гірша, ніж твоя». Я його пам'ятаю, як зараз. Це був гей, 54 років. Він отруїв свого коханця і молодого хлопця, із яким то йому зраджував. Він любив фільми із Фредом Астером, мексиканську кухню і доволі пристойно грав у шахи. Макене похитав головою. В цілому він тримався доволі непогано. До тієї пори, доки я не вдягнув на нього зв'язку. Знаєш, Чарлі, є у цій штукенці щось таке, від чого навіть найкрутіші ламаються. Отож він почав ридати як дитя і ще до того, як я вивів його із камери. Макено відкашлявся. І знаєш, Чарлі, ось що я тобі скажу. Так, дійсно, багатьом із них саме туди й дорога, тому що вони здатні тільки приносити людям страждання, але повір навіть вони мають право померти, як люди. Отож, я мало не на своєму карку затягнув його сходами на шафот. Коли йому накинули на шию зашморг, він втратив свідомість. І ти знаєш, що сталося, Чарлі. Уявляєш? Ці йолопи почали приводити його до тями. Тому що закон нашого штату вимагає, аби засуджений перейшов у засвіти, так би мовити, у здоровому глузді і твердій пам'яті. Я й досі не можу зрозуміти, для чого це потрібно. Зрештою, у мене не витримали нерви, і я затопив капітану у щелепу та сам натис на руків'я, яке річиняло люк. Старий Герман іще таліпав ногами, коли я втік звідти. Побіг просто додому. Вдома я напився в друзки і повідомив на роботу, що захворів. Декілька днів не з'являвся. Хотів дати керівництву час вирішити порушити проти мене кримінальну справу чи просто звільнити. Зрозуміло ж, вони не зробили ані першого, ані другого. Людей у них і тоді не вистачало. На другий день до мене з'явився капітан Райкер і сказав, що мені нічого не буде, якщо тільки я завтра вийду на роботу. Хех. І, звісно ж, у блок це. «І я повернувся, хоча знав би ти, Чарлі, чого це мені вартувало!» Маккена обірвав свою розповідь і запалив. Руки його тремтіли так, що він декілька разів тицнувся кінчиком цигарки у вогник запальнички і зміг підпалити тільки з третьої спроби. «Ти сам розумієш!» І ще раз пережити таке, як із германом я не міг. У мене було шість місяців, аби усе як слід обміркувати, і найкраще, що мені спало на думку, це розказувати їм казку з добрим кінцем у самісіньку ніч перед стратою. Чекай, чекай, маку, ти що хочеш сказати, що це правда? Ну, про казку. Звичайно, чари. Частісінько, як сльоза, правда. І нічого, окрім правди. Якраз в ній вся справа. У мене є декілька варіантів, залежно від ситуації і від того, наскільки мій клієнт розумний. Але усі ці хлопці завдяки тій казочці вирушають на той світ із думкою, що для них усе закінчиться добре. Слухай, ти будеш розповідати, чи будеш загадувати загадки? Що то за казка? А здогадатися, Чарлі, не так уже й складно. Навіть дуже просто. Я їм кажу, що вони не помруть, а залишаться живі і скоро опиняться на волі. Я здивовано витріщився на нього, переконаний, що він мене розігрує. Так, так. «Я кажу їм, що мені, тюремному лікарю і капітану дали хабара», – продовжив Маккена. «Їх сім'я, друзі, спільники та хто завгодно, аби це виглядало правдоподібно». «Чорт забирай! Та якщо їм навіть сказати, що за них клопоче Санта-Клаус, вони і у це повірять!» «Розумієш, Черлі, тому що їм дуже хочеться вірити. Дуже хочеться!» Тому я розповідаю їм, що у мотузку вплатино маленький гачок, який не дасть петлі затягтися до кінця. І вони сприймають це за чисту монету. І знаєш, це завжди діє Ну, майже завжди. Був один виняток, коли клієнт в останню секунду про все здогадався. Звали його Рулі Баклі. Найвічливіший убивця з усіх, кого я зустрічав Він вже телепався у петлі, коли прохрипів мені «Макена, сучий ти син!» Я гадаю, він іще багато, що міг би додати, але не встиг Його час закінчився А тепер, Чарлі, він закінчується і в мене Так, друже я навчився із ними поратися, але сам, того не розуміючи, теж потрапив у пастку. Вони залишилися зі мною, розумієш? Я пам'ятаю їх усіх. Пам'ятаю їх імена, обличчя. Пам'ятаю про те, як вони залишали цей світ. І вони, вони повертаються до мене щоночі». Терпіти це я вже не можу. Поки що мене рятує візки, але в цьому є межа. Так, Маку, погодився я, цікавенька у нас з тобою розмова. Шкода, що у тебе немає іще однієї плящини, аби і я міг трішки розслабитися. Нічого, ти своє надолужиш. Скоро ти мене заміниш. Без тіні сумніву у голосі промовив Макена. Я похитав головою. Навряд чи, мако, я не зможу, ще й як зможеш. Я не прошу тебе відповідати просто зараз, Чарлі. Ти для цього іще не готовий. Але одне я знаю точно. Це будеш або ти. Або той виродок вілер, який після страти усю дорогу назад смакує подробиці смерті. Але ж навіть найгірші із них мають право померти як люди. А яке ти маєш право обманювати тих людей? Ти ж позбавляєш їх останнього шансу розібратися із собою, віднайти душевний спокій, покаятися. Ти що, душевний спокій? «Та хто, як не я, піклуюся про їхні душі?» «Нічого собі піклування. Знаєш, я не зможу зі спокійним обличчям напихати їх твоєю дурнуватою казочкою». Мак загадково посміхнувся і сказав, «Коли прийде твій час, ти сам переконаєшся, наскільки це просто. Та зрозумійте нарешті, вони хочуть». «Вони мріють почути таку казку!» Промовивши ці слова, Маккен підвівся і пішов. Він пішов із таким виглядом, ніби ми уже про все домовилися. Я хотів крикнути йому вслід, що не згоден, але потім подумав, що зараз, посеред ночі і після страти, це не настільки вже й важливо. Після цієї розмови життя у в'язниці знову повернулося до звичайної колії. Так тривало місяць, два, а потім, за тиждень до того, як ми мали супроводжувати чергового клієнта на Шибаницю, Маккена мене підставив. Його знайшли під час денної перевірки на Шибаниці. Організоване у терміновому порядку розслідування довело, що він сам одяг на себе зв'язку, сам запхав голову у зашморк і смикнув за мотузку, прив'язану до руків'я, яке відчиняло люк. Я ще тоді подумав. Він був сам. Поруч не було нікого, хто б втішив його наостанок. Ось так Макенна мене підставив. Але це ще не все. Що ж до мене, то як він і передбачав, я погодився його замінити на останній милі. Мало того, з'ясувалося, що хитрий старий гень уже порекомендував мене керівництву і написав доповідну. Отож, завтра вночі я заступаю на нову посаду. Я ще не знаю, чи зможу вигадати казку із добрим кінцем. Швидше за все так, але тепер мене хвилює дещо інше. Мене цікавить, а хто розповість останню казку мені, коли я вирішу, що прийшла моя година і час самому ступити на останню Франк Рум. Остання миля. Інша назва Прогулянка марця. Читав Руслан Алексюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше! За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank. «Вайм'я Кофі», «Донателло» чи «Патреон» у описі до цього відео. Втім... Насамперед я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на калідорі!